Părinții Noi, ce știm noi? Ne vin copiii rar pe acasă, îi așteptăm pe aeroporturi, ne mulțumim apoi cu o fotografie colorată și nu îndrăznim să punem întrebări. Doar le cât o impresie. O rugăciune la sfârșit nu-mi sparge casa Doamne, iar pruncilor din lume dă-le o pâine caldă.